чи маєш ти сам у собі довір'я до людей. Якщо вмерло воно в тобі, то з чим ти прийдеш у майбутнє?» Альфред Макаронов похмуро подивився на хлопчика, сіпнув плечима, саркастично посміхнувся. «Бачу я в тобі якусь німкеню. Бачу навіть, що вона тебе любить. Як смієш ти носити в собі цю злочинну любов перед лицем цих людей?» Широким жестом макаронов наче обійняв увесь зал, серед яких немає такого, хто не був би скривджений німцями. Ти її теж любиш. Чи не блюзнірство це? У залі знову спалахнули вигуки, свист, тупіт. Клоун витяг з-за пазухи червону квітку і став тулити її до серця. Та раптом... Він із жахом побачив, що в руках його закривавлена ганчірка, і Вольфганг Джусі охидливо кинув її на арену. — Вона любила мене як сина, — сказав хлопець. Двоє її синів загинули на Східному фронті, я був схожий на її меншого сина, на Гюнтера. Вона мені фотографії його показувала. Вона витягла мене з Гамбурга із залізничних майстерень. Якби не вона, я загинув би там, бо туди щоночі прилітало півтори тисячі американських літаків. Якщо ви великий магий чародій, покажіть їм, що то значить півтори тисячі літаючих фортець. Фрау Гертруда забрала мене в село. Вона хотіла, щоб я лишився у них назавжди. Але ти її зрадив. Ти доніс на неї, засміявся Альфред Макаронов. А клоун витяг з-за пазухи скрепку і почав грати елегію масне. «Неправда — Неправда! — крикнув хлопець, і сльози не вернулися йому на очі. — Неправда! Це не я доніс. Хто-хто, а ви мусите це знати. — Але ж Гертруда вирішила, що ти її зрадив. — Так, — сумно похилив голову хлопець. — Вона не повірила мені, хоч як я її вмовляв. — Ось бачиш... Зловтішно усміхнувся Макаронову. «Про яке довір'я до людей ти можеш говорити?» «У старого фогля ла ковбасня в підвалі», – став пояснювати хлопець. «Він нелегально робив ковбаси. Тоді це було заборонено під страхом розстрілу. Він робив дуже смачні ковбаси, і фрау Гертруда інколи давала мені шматочок. Я був весь час голодний, ми всі, остарбайтери, були голодні і тяжко працювали в полі. Якось вночі я вийшов з повідки, де жив, у двір, і побачив тінь біля хазяйського будинку. Хто це був, я не знаю, мабуть, сусід, бо тінь метнулася туди на сусідське подвір'я. А мені назустріч з підвалу вийшла фрау Гертруда. Вона пахла ковбасою. А вранці прийшла поліція, і старого фогля забрали, і фрау Гертруда так дивилася, так дивилася на мене, що я не витримали втік. — Ти не просто втік, — сказав Альфред Макаронов, — ти ще вкрав у Гертруди добру гуму. Навіщо тобі була ця гума? Мій тато швець, то я й подумав, що гума згодиться, німецька міцна на підбори але мене піймали жандарми, лупили мене гумовими палицями і все питали, навіщо мені та гума. А мені соромно було признатися. Потім приїхали негри на танках, дали мені шоколаду. Вольванг Джусі зняв з ніг свої незграбні черевики, поклав їх на арену, і всі побачили, як черевики повільно пішли по килиму. Тільки шлях їхній був закручений і незрозумілий, і невідомо було, куди йдуть ці клоунські черевики. Темні полюси душі великого мага і чародія раптом прошепотіли йому, що, мабуть, кінчається його життя, коли вже такі хлопчики починають виходити з-під влади. В роті стало гірко, наче він жував залізо У вухах виразно пролунав безмовний сміх цього виснаженого хлопця у драній ватінці, якого лупцювали гумовими палицями жандарми. Альфред Макаронов зробив останню кволу спробу врятувати своє життя. Знову війти в той могутній стан кристалізації, якому підкраються всі люди в цирках усього світу, стаючи гіпнотичними іграшками в руках великого чардія. Мов би, потопаючи, що хапається за соломинку, Макаронов зазирнув хлопцеві в очі і побачив те, «Чого ще не розумів цей хлопчина, і ніхто з нас?» І сказав, «Мені відомо твоє майбутнє. Ти станеш великою людиною, славною на весь світ, але ти зрадиш свого вчителя, який тобі довірятиме. Ти переступиш через того чоловіка, через його безмежне довір'я, і він тобі ніколи цього не подарує. Ви помиляєтеся». — сказав хлопець. — Я не хочу бути великою людиною. Не потрібна мені ваша слава. І я ніколи в житті не зраджу. Ким же ти хочеш бути? — запитав Макаронов, відчуваючи що сили лишають його. Сили і надія. Я хочу стати на залізничні колії перед мостом і будити всіх, хто їде на дахах вагонів, щоб голови пригинали.